Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. І я прошу вибачити за голос. Кілька днів боліло горло. Меч Шаннари. Розділ 27. Агов, ти, зачекай! Різкий наказ пролунав із темряви позаду фліка. врізаючись ножем у згасаючу сміливість. Наляканий хлопець обернувся. Йому не вистачило духу навіть, щоб спробувати втекти. Здається, його розкрили. І вже марно витягувати короткий мисливський ніж, який його рука все ще міцно стискала під плащем. Він погано розумів мову гномів, але тону голосу було достатньо, щоб зрозуміти коротку команду. Юнак напружено дивився, як із темряви наметів з'являється громістка фігура. Не стій просто. сердито та пронизливо сказала постать, коли наблизилась. Протягни руки. Здивований хлопець уважно вдивився в присадкувату фігуру. Гном рухався до нього, та ніс стільки підносів й тарілок, які ледь не падали на землю з кожним кроком. Майже не задумуючись, флік кинувся на допомогу, сняв кілька підносів та сам поніс, вловивши носом пікантний запах свіжоприготованого й овочів. «Ось, тепер я хоч щось бачу!» – зітхнув гном. «Можливо, я б усе це вронив, якщо б довелось робити ще один крок самостійно. Тут табором стала ціла армія». І що, можна попросити комусь віднести обід вождям? Жоден гном такого не зробить. Я повинен сам усе це зробити. Це, звісно, бісить, але ти гарний хлопець. Дякую за допомогу. Я за це відплачу гарною порцією їжі. А? Флік здебільшого не розумів, що цей багатослівний гном говорить. І це не мало значення. Важливо те, що його так і не викрили. Видихнувши зі спокоєм, флік продовжив нести підноси. А новий товариш продовжував весело балакати ні про що. Важкі таці ненадійно балансували на коротких руках. З-під темряви широкого капюшона обережний юнак кивнув. Ніби давав зрозуміти гному, що з усім він погоджується і очами пройшовся по тінях, що рухались у великому наметі перед ними. Думка все ще залишалась у розумі. Йому треба потрапити в той намет, він має дізнатись, що там відбувається. І потім, ніби прочитавши думки Фліка, гном почав йти саме туди розміреними кроками. Отже, стовідсотково гном у той намет ніс обід. До вождів двох націй, а також до страшного носія черепа. Це божевілля? Раптом подумав Фрік. Його помітять, як тільки побачить. Але треба кинути один швидкий погляд усередину. І ось вони опинились біля входу. Тихо стояли перед двома гігантськими охоронцями тролі, які здавались деревами, що дивляться на стебла трави. Флік не міг змусити себе дивитись хоч куди, окрім як униз. Хоча і добре усвідомлював факт, що якщо він витягнеться на повний зріст, то побачить шолом, чимсь схожий на скриню. Незважаючи на низький зріст, самоназваний друг Фліка різко гавкнув наказ про вхід. Бочевидь переконаний, що він має бути саме там, всередині. Принаймні, там має бути їжа, яку він несе. Один із вартових швидко ступив у яскраво освітлену внутрішню частину навісу, коротко переговорив з кимось, а потім мовчки покликав двох чоловіків увійти. Швидко кинувши через плече погляд тремтячому фліку, гном протиснувся повз охоронців всередину. А юнак, ледь наважуючись дихати, слухняно пішов слідом. Молячись про ще одне диво. Інтер'єр великої брезентової споруди був порівняно добре освітлений. А все через палаючі смолоскипи, встановлені на залізних тримачах навколо великого важкого дерев'яного столу, який стояв порожнім у центрі. Там, у наметі, діловито ходили тролі різного розміру. Деякі несли згорнуті мапи. Деякі складали щось у скриню обшиту латунню, а інші готувались сісти повечеряти. Усі носили військові атрибути та знаки розрізнення командирів матурен стролів Задню частину займав важкий гобелен, через який не пробивалось навіть яскраве світло смолоскипів. Повітря було задимленим і смердючим, і настільки важким, що фрік ледь дихав. Зброя і обладунки лежали акуратно складені по усій кімнаті, а пошарпані щити висіли на залізних штандартах, наче грубі прикраси. Флік ще відчував присутність жахливого носія черепа і швидко дійшов висновку. Цей монстр за гобеленом в іншій частині намету. Такій істоті не потрібно їсти, бо воно давно перетворилось на порог. Їй потрібен лише вогонь володаря чорнокнижників, щоб заспокоїти голод. Раптом хлопець побачив дещо інше десь позаду, біля гобелена, прихована димом факелів і тролями, на високому дерев'яному стільці сиділа тьмяна фігура. Флік мимоволі стрепенувся, на мить упевнившись, що цей чоловік і є зниклищі, тролі підходили до нього. Знімали таці з їжею та ставили на важкий стіл. І на мить прикрили дивну істоту. Тролі тихо розмовляли між собою. Викладали тарілки на стіл. Їхня дивна мова була абсолютно незрозумілою для Фліка, який спробував сховатись ще глибше у складках мисливського плаща. Його зараз легко розкрити, але командири тролів, які нічого не підозрюють, були втомлені, голодні і надто стурбовані планами вторгнення. Тому і не помічали незвичайні риси досить високого гнома, який їм прислуговував. Останню тацю зняли і поставили на стіл. Тролі зібрались, щоб розпочати їсти. Гном, який привів сюди фліка, розвернувся, щоб піти. Але юнак завмер ще на мить. Щоб швидко оглянути постать позаду, це був нещий. Ельф, чоловік, років 35, з тонкими рисами обличчя. Більше сказати було неможливо. Але Флік упевнився, це Евентін, король ельфів, який, як заявив Аланон, може стати перемогою для південних земель. Саме на заході... У великому відокремленому королівстві ельфів була наймогутніша армія вільного світу. Якщо меч Шанари вже втрачено, то тільки цей чоловік володітиме силою, яка зможе зупинити могутнього володаря чорнокнижників. Ця людина – в'язень, життя якого можуть забрати одним наказом. Флік відчув чиюсь руку на своєму плечі і різко стрепенувся. «Ну, давай, нам треба йти!» Щиро сказав йому стишений голос маленького гнома. «Повитріщаєшся іншого разу. Він все ще буде тут!» Флік завагався. Раптом виник сміливий план, над яким юнак не задумувався, тому що стовідсотково б тоді роздумав. Було вже надто пізно тікати з табору і вертатись до Аланона. Скоро зійде сонце. Ну, давай! Нам треба. Ей, ти що робиш? Гном закричав, бо Флік схопив його за одну руку і підштовхнув уперед до командирів тролів, які на мить зупинились, перестали їсти і з цікавістю витріщились на дві маленькі фігурки. Флік підняв руки і запитально, вказав на в'язня. Тролі просто за його поглядом. Флік чекав, затамувавши подих. Один з них коротко щось наказав. Інші знизали плечима і кивнули. — Ти що, з глузду з'їхав? Гном здивовано ахнув, марно намагаючись прошепотіти. — Яке тобі діло? Чи поїсть ельф чи ні? Яка різниця? Він взагалі, можливо, скоро помре. Його коментарі перервав троль, який простягнув вузловатою рукою тарілку з їжею. Флік на мить задумався та глянув на свого здивованого супутника, який хитав головою і нечутно бурчав. «Не дивись на мене! Це була твоя ідея! От ти і годуй!» Флік не зрозумів слів, але зрозумів суть вигуку і швидко узяв тарілку. Він ні на кого не дивився більше, ніж на секунду. Потім закутався пощільніше в плащ, та пішов до іншого боку намету. Внутрішньо радіючи, ризик виправдався. Якщо він підійде досить близько до Евентіна, то може дати ельфу зрозуміти, а Ланон близько, і що його точно врятують. Все ще насторожено, він подивився на інших мешканців намету. Але командири тролів повернулись до обіду, і лише маленький кухар-гном Усе ще дивився хлопцю вслід. Якщо він спробує утнути якийсь дурний трюк, його негайно викриють. Хлопець підійшов до полоненого, який, судячи з усього, чекав на нього. Евантін мав нормальний для людини зріст та статуру, хоча для ельфа і був завеликий. Він носив одяг лісника, прикритий залишками кольчуги та потертими знаками розрізнення дому Елеседіла. Обличчя було порізане, посічене, мабуть, у битві, яка закінчилась захопленням короля. На перший погляд в цьому ельфі не було нічого особливого. Зовнішність як зовнішність. Вираз його обличчя був незворушним. І коли флік зупинився прямо перед полоненим, думки того, вочевидь, були зосереджені деінде. Потім ельф злегка поборохнув головою ніби усвідомивши, що на нього дивляться. Темно-зелені очі подивились на маленьку постать перед ним. І коли Флік зловив цей погляд, то завмер від раптового шоку. В очах була шалена рішучість, полум'яна сила характеру та внутрішнє переконання, що досить дивним чином нагадувало Аланона. Погляд сягав усередину, захоплював розум юнака, Вимагав уваги, вимагав покори. Такого погляду не було в жодного іншого чоловіка. Навіть у Балінора, до якого вони всі відчували потяг як до природного лідера. Як і очі темного друїда, очі короля ельфів лякали. Швидко подивившись на тарілку з їжею в руках, Флік зупинився, обмірковуючи, що робити далі. Він машинально наколов на виделку шматок теплого м'яса. Цей куток намета слабко освітлювався, і саме тінь ховала руки юнака від ворога. Лише кухар-гном пильно спостерігав за ним. Юнак був впевнений. Одна помилка, і усі кинуться на нього. Хлопець повільно підняв голову. А потім світло смолоскипів повністю розсвітило його обличчя перед пильним полоненим. Коли їхні погляди зустрілись, на незворушному ельфійському обличчі промийнула цікавість. Одна брова в'язня різко піднялась. Флік стиснув губи, попереджуючи про тишу. А потім знову подивився на їжу. Евентін не міг їсти сам. Тож юнак почав повільно і обережно годувати короля, плануючи свій наступний крок. Отже, ельф знає, що він не гном. Але Флік боявся, що якщо він заговорить з ельфом, навіть шепотом, його почують. Він раптово згадав, що носій черепа там, по інший бік важкого гобелена, можливо, лише на кілька дюймів позаду. І якщо той має незвичні здібності слухати, але іншого виходу немає. Він має якось порозумітися з в'язним Перед тим, як піде, іншого шансу немає. Зібравши трохи сміливості, юнак нахилився вперед ще на кілька дюймів, підняв вилку та став так, щоб бути між Евентіном і тролями. Алланон. Це слово було сказано ледь чутним шепотом. Евантін відкусив шматочок м'яса і відповів ледь помітним кивком. Обличчя ельфа продовжувало бути кам'яним. Отже, все добре. Настав час вибиратись звідси, поки його не зловлять. Він узяв тарілку з напівготовою їжею, повільно розвернувся і пішов назад до шеф-кухаря гнома, який чекав, з відразою на обличчі. Командири тролів ще їли. Розмовляли тихо і серйозно. Вони навіть не підняли очі коли юнак пройшов повз. Хлопець простягнув тарілку кухарю гному та пройшов повз нього, бурмочучи щось незрозуміле, а потім взагалі вийшов з намету, а за ним вийшов гном, який щось бурмотів. Повернувшись, юнак помахав маленькій постаті. На його широкому обличчі з'явилась ледь помітна посмішка задоволення, а потім хлопець зник у темряві. На світанку армія півночі почала марш на південь до Калагорна. До того часу Флік не зміг вийти з табору. Тому, коли злий і стурбований Аланон спостерігав за усім цим з зубів дракона, хлопець був змушений продовжити своє маскування ще на один день. Рясні ранкові дощі майже змусили хлопця шукати безпечних місць. Він був переконаний, що злива змиє фарбу, яку наніс Аланон. Але втекти вдень день було неможливо, тому він просто закутався в мисливський плащ і намагався залишатись непомітним. Невдовзі юнак добряче промок. На його щастя, жовте забарвлення шкіри все-таки лишилось, а у нервовому переміщенні табору ніхто його не помічав. Насправді жахлива погода врятувала Фліка від розкриття. А якщо б це був теплий, сухий літній день, наповнений сонцем і гарним настроєм, то не було б потреби у мисливських плащах, і Флік стовідсотково привернув би увагу усіх навколо. Якщо зняти плащ, жителі півночі одразу побачать його обличчя. Яскраве сонячне світло виявить його будь-кому». Хто б хоч мимохідь би глянув у бік юнака, тому що хлопець навіть віддалено нагадував гнома. Проливні дощі та вітер врятували фліка від усього цього та дозволили продовжувати маскуватись. Величезні сили вторгнення неохильно просувались до Калахорна. Негода протрималась до кінця дня, і, як виявилось, ще кілька днів після цього. Грозові хмари похмуро лежали між сонцем і землею, великою сірою та чорною масою. Вони збурювались і летіли уперед з лютим невдоволенням. Зливи йшли нестримно, іноді, як річка, іноді, як муряка. Не було вже надії та віри в те, що кінець урагану близько, повітря було прохолодним. І змушувало і без того просочену водою армію тремтіти, флік продовжував іти протягом цілого, виснажливого, неприємного дня, промоклий наскрізь від проливного дощу, але все ж хлопець відчував полегшення. Він міг йти, не звертаючи на себе уваги. Хлопець уникав подорожувати разом з якоюсь групою. Увесь час тримався окремо та завжди уникав ситуацій розмови. Сили вторгнення були настільки значними, що було легко уникати зустрічі з одніми й тими самими солдатами. І ніхто не марширував. Судячи з усього, дисципліна тут надзвичайно слабка. Або справа у чомусь іншому. Старші офіцери не підтримували порядок. Флік дійшов висновку, що все це страх перед носіями черепа та їхнім таємничим володарем. Саме цей жах утримує окремого троля чи гнома від будь-яких дурниць. У будь-якому випадку юнак – просто ще один член армії півночі, який чекає часу до настання ночі, плануючи втекти назад до Аланона. До середини дня армія дійшла до верхньої течії Мермідону, Прямо навпроти острівного міста Керн. Знову війська вторгнення отаборились. Командири одразу зрозуміли, що через сильний дощ Мармідон не можна перетнути. Це потребує великих плотів, здатних транспортувати величезну кількість солдат. У них плотів не було, тож треба їх будувати. На це знадобиться кілька днів, і до того часу ураган вщухне. А води Мармідону відступлять настільки, що можна буде легко переправлятись. По той бік річки у місті Керн війська півночі були помічені. Мендюнлія все ще спав у домі Широлу Рейванлок. Мешканці почали панікувати, усвідомлюючи ступінь небезпеки. Сили вторгнення противника не могли дозволити собі обійти керн і вирушити до Тірсісу. Керн потрібно взяти. Враховуючи розмір міста та кількість армії, яка його захищає, це повинно бути неважко. Лише підйом річки та випадковий шторм затримали крах міста. Флік нічого про ці справи не знав, тому що роздумував про втечу. Ураган може вщухнути за лічені години та залишити його беззахисним у самому серці ворожого табору. Що ще гірше, Фактично, вторгнення в Південну Землю відбувається, і битва з прикордонним легіоном Калагорна може відбутись будь-коли. То що, виходить, його змусять битись? Флік суттєво змінився з часу першої зустрічі з Аланоном, тижнями тому у Шейдівейл. У ньому розвинулася внутрішня сила, зрілість та впевненість у собі, які він ніколи не вважав за свої сильні сторони. Але минулі 24 години виявилися найкращим випробуванням мужності й наполегливості, А причиною усьому – ЩІ. І його рішення здійснити небезпечну подорож до Паранура. Саме брат так вплинув на песимістичного та недовірливого Фліка. І брата не було поруч протягом багатьох днів. Не було відомо навіть живий він чи мертвий. І Флік, як ніколи, почувався самотнім. Хлопець зараз не тільки в чужій країні, втягнутий у божевільну затію проти таємничої істоти, навіть не зі світу смертних. Він зараз посеред тисяч північних жителів, які б убили його, не замислюючись. Уся ситуація здавалась неможливою. Юнак почав сумніватись, чи є сенс у його діях. У той час, як величезне військо стояло табором на барезі Мармідону, в темряві пізнього дня та у сірих сутінках безвтішний, наляканий хлопець просувався табором, відчайдушно намагаючись утримати згасаючу рішучість. Злива продовжувала йти, маскуючи обличчя й тіла, аж допоки вони не перетворювались на просто рухомі тіні. За такої погоди про багаття не могло бути й мови. Тому вечір залишався темним і непроглядним. Солдати залишались безликими. Поки він мовчки рухався табором, флік подумки звернув увагу на розташування командирських наметів, розгортання сил гномів і тролів і розстановку ліній вартових. Думаючи, що ці знання можуть мати певну цінність для Аланона під час планування порятунку короля ельфів. Також не було жодного способу переконатись, що Евентін досі в командирському наметі. Можливо, його перемістили ще кудись, або повністю вивели з табору під час маршу. Але двоє гігантських вартових тролів все ще стояли біля входу намета. Всередині не було жодних ознак руху. Флік кілька довгих хвилин дивився на усе це, а потім тихо пішов геть. Нарешті прийшла ніч. Тролі та гноми позасинали. Хоча все це більш нагадувало тривожну дрімоту. Юнак вирішив тікати. Він не мав уявлення, де шукати Аланона. Лише міг припускати, що друїд слідував за силами вторгнення на південь до Калахорна. У зливу й у темряву майже неможливо знайти історика. Тож найкраще, на що можна сподіватись, це знайти схованку десь до ранку, а потім вирушити на пошуки друїда. Юнак безшумно рушив до східної околиці табору, обережно ступаючи повз згорблені тіла напівсонних солдатів, все ще закутаний в мокрий від зливи мисливський плащ. Цієї ночі ймовірно він цілком зможе пройти табором без маскування. На додачу до темрявий наполегливого дощу, який нарешті почав слабшати. Туман рухався по галявинах покриваючи все настільки, що можна було побачити лише кілька футів перед носом. Сам того не бажаючи, Флік помітив, що думає про щі. Пошук брата був основною причиною рішення прослизнути у табір. Він нічого не дізнався про Ші, хоча, по-чесному, навряд чи цього очікував. І якщо зараз йому вдасться знайти Аланона, то вони стовідсотково допоможуть ув'язненому королю ельфів». Флік зупинився. Опустився навпочепки біля вкритої парусиною купи важкого багажу. «Навіть якщо він зрештою знайде дорогу до друїда, то що вони зроблять для Евентіна? Потрібен час, щоб дістатись до Балінора у Тірсіс. А його якраз і немає. А що станеться з Ші?» Допоки вони намагатимуться знайти спосіб врятувати Ельфа, який, безсумнівно, був цінним для Південної Землі, якщо меч Шанари втрачений. Припустімо, Евентін знає щось про Щі. Припустімо, він знає Де Щі. Можливо, навіть щось про меч. Втомлений розум Фріка почав швидко обдумувати можливості. «Треба знайти брата». Нічого немає важливішого у цей момент, не залишилось нікого, хто може йому допомогти, оскільки Менйон пішов уперед, щоб попередити міста Калагорна, навіть Аланон, здавалось, вичерпав свої ресурси. Але Евентін може знати місце перебування щі, і тільки Флік може з цим щось зробити, здригаючись від прохолодного нічного повітря. Юнак змахнув з очей краплі і з заціпанілою недовірою дивився в туман. Як можна думати про повернення? Так, він на межі паніки та виснаження, Але ніч ця ідеальна, темна, туманна. Такої нагоди більше може не бути. А якщо і виникне, нею ніхто не скористається. Божевілля, божевілля, розпачливо подумав фрік. Якщо він повернеться туди, якщо спробує звільнити Евентіна, його уб'ють. Але все ж хлопець вирішив, що треба знайти, а ув'язнений король ельфів, єдиний чоловік, що може знати, що сталося з його зниклим братом. Він дійшов так далеко сам, провів 24 болісних години, намагаючись залишитись замаскованим, намагаючись залишитись живим у таборі ворогів, які чомусь не помітили його. Хлопцю навіть вдалося проникнути всередину намету командирів тролів, підійти досить близько до короля ельфів та передати йому коротке повідомлення. Можливо, це результат випадковості дивовижної та швидкоплинної. Але чи може він зараз утекти? Хлопець ледь помітно посміхнувся, почуття героїчного, непереборного виклику, яке він завжди успішно ігнорував раніше, і яка захопила його і безсумнівно доведе до загибелі. Змерзлий, виснажений, близький до психічного та фізичного колапсу, юнак, тим не менш, зважився на останній ризик, просто тому, що так склались обставини у цей час, і в цьому місці він один. Як усміхнувся б Меньйон, побачивши це? Похмуро подумав Фрік, водночас бажаючи, щоб Горець був тут, і додав йому трохи своєї безрозсудної відваги. Але Меньйона тут не було, а час спливав. І ось він сидить навпочівки в ярдах від намету. Туман і властий під дрібними струмочками стікають по розпеченому обличчю й мокрому одязі коли юнак кинув погляд на свою ціль. Сумніви безжалісно натиснули на стомлений розум. Жахлива істота, яка служить володарю чорнокнижників, там чорне бездушне знаряддя смерті. Вона знищить фліка, не замислюючись. Вона стовідсотково ще всередині та чекає на дурну спробу звільнення Евентіна. Що ще гірше, самого ельфа може там і не бути. Флік відкинув сумніви і глибоко зітхнув. Повільно хлопець набрався сміливості та вивчив полотняний вхід. Не було видно навіть гігантських охоронців тролів. Однією рукою він потягся під плащ та витяг короткий мисливський кинджал, його єдину зброю. Подумки він визначив місце на полотні намету, де, як він думав, сидів ув'язнений Евентін. Коли юнак ходував його минулої ночі, а потім флік поповз уперед. Через кілька секунд присів біля мокрого полотна великого намету. Юнак прислухався десь на 15 хвилин. Він сидів у туманній темряві, слухаючи хропіння сплячих мешканців півночі. Він навіть коротко задумався про спробу пробратись через передній вхід у намет. Але швидко відкинув цю ідею, оскільки зрозумів, що, упинившись у середині, йому доведеться прокладати шлях у темряві через кілька сплячих тролів. Натомість юнак обрав ту частину намету, де, як він думав, важкий гобелен розділював приміщення. Куточок, де король ельфів сидить, прив'язаний до крісла. Хлопець дуже повільно встромив кінчик мисливського ножа, Просочене дощем полотно. І почав різати. Потрохи. Частка дюйма для кожного натиску. Флік ніколи не зрозуміє, скільки часу знадобилось, щоб зробити трифутовий розріз. Минали довгі хвилини. Юнак почав відчувати себе зовсім самотнім у таборі, покинутий усім людським життям у чорній палені туману та зливи. Ніхто не підходив до нього. Або, принаймні, він не бачив, щоб хтось проходив повз. Можливо, він справді зараз один у світі, у ці короткі, відчайдушні хвилини. Нарешті утворилась вертикальна щілина, запрошуючи увійти. Хлопець обережно посунувся уперед, обмацуючи дорогу руками всередині отвору. Не було нічого, крім презентової підлоги, сухої, але холодної. Флік обережно просунув голову, злякано вдивляючись у глибоку темряву, наповнену звуками сплячих тролей. Він зачекав, допоки його очі звикнуть до нової темряви, та відчайдушно намагався дихати рівно. Він проліз наполовину і відчув себе дуже беззахисним. Очі не одразу звикнули до темряви, але він не міг ризикувати. Тому ризикнув підповсти на кілька футів далі, прослизнувши крізь отвір у темний притулок. Чулось дихання й хропіння, а ще звук тіла, яке змінює положення десь у темряві, позаду. Але ніхто не прокинувся. Його очі видивлялись. Командирів, столи, багаж. Здавалось, на це він витратив цілу вічність але все ж розрізнив згорблені фігури сплячих тролів. Їхні тіла добре закутані у теплі ковтри. На свій подив юнак зрозумів, що одна постать дрімає лише в декількох дюймах перед його тілом. Якщо він спробує повсти далі, то точно натрапить і розбудить троля. Відчуття страху різко повернулось. На якусь секунду хлопець боровся з наростаючим відчуттям паніки, яке змушувало його розвертатись та тікати. Він відчував, як піт, тече по згорбленому тілу, під просоченим водою одягом, прокладаючи нові доріжки по розпеченій шкірі. У цю мить він усвідомлював кожне своє почуття. Його розум був на межі. Проте пізніше він про це навіть і не згадає. Флік швидко помітив ельфа. Худа постать уже не сиділа прямо в дерев'яному стільці у кутку біля важкого гоболена, а лежала на полотняній підлозі лише за кілька футів від хлопця, розплющивши очі і спостерігаючи. Флік вірно розрахував точку входу і тепер, як кіт, підійшов до короля. Мисливський ніж швидко розірвав натягнуті мотузки. Через мить ельф звільнився, і дві фігури вийшли з отвору з боку намету. Евантін на мить зупинився, щоб щось підняти біля одного зі сплячих трулів. Юнак не став чекати і не хотів бачити, що схопив ельф, а просто поспішив у туманну темряву. Опинившись на вулиці, він мовчки присів біля намету, оглядаючи ознаки хоч якогось руху. Але нічну тишу порушував лише дощик. Через кілька секунд полотно розкрилось, і король ельфів пройшов крізь отвір та сів біля свого рятівника. У нього в руках був палаш. Закутавшись у знятий у когось плащ, ельф на мить замовк і похмуро посміхнувся переляканому, але радісному фліку. А ще схопив його руку з теплою, невисловленою вдячністю. Хлопець посміхнувся у відповідь і кивнув. Саме так Евантін Елесиділ був рятований, вирваний з пащі ворога. Це мить перемоги для фріка Омсфорда. Зараз юнак відчував, що найгірше позаду. Евантін звільнений і буде легко втекти із табору. Але нізвідки з'явились троє повністю озброєних тролів-вартових, які миттєво помітили дві фігури біля намету. На мить усі завмерли, і Евантін повільно підвівся, стоючи прямо перед отвором у полотні намету. На подив Фліка спритний король ельфів помахав охоронцям, та щось вільно сказав на їхній мові. Солдати нерішуче підійшли. Недбало опустивши довгі піки, бо почули звук власної мови. Евентін відійшов у бік та показав назяючий отвір, застережливо кивнувши фліку. Тролі полізли уперед. Переляканий хлопець відійшов, стискаючи короткий мисливський ніж. І коли нарешті вартові опинились поруч, король ельфів наніс удар широким мечем. Двоє охоронців впали, перш ніж вони встигли захиститись. Останній встиг крикнути про допомогу і, шалено ударив по Евентіну і влучив королю ельфу у плече, а потім мертвий упав у землю. На мить знову запала тиша. Флік стояв збрідлий біля намету, злякано дивився на мертвих тролів. А поранений король ельфів. Марно намагався зупинити кров з порізаного плеча. І от різкий звук голосів. «Куди?» – різко прошепотів Евентін. Він все ще стискав закривавлений меч. У тиші хлопець вказав у темряву позаду ельфа. Голоси ставали голоснішими, лунали вже не з одного боку. Швидко, без слів, двоє втікачів втекли. Спотикаючись між оповитими туманом, наметами та багажем, не маючи змоги знайти опору на просочених водою галявинах і засліплені темрявою та туманом, вони намагались випередити нових переслідувачів. Голоси зникли, а потім стихли, щоб різко піднятись від тривоги, коли нарешті знайшли тіла вартових. Звук бойового рогу тролів. Розірвав нічний сон армії півночі. Усюди солдати прокидались від заклику до зброї та битви. Флік біг перший, несамовито намагаючись пригадати найшвидший шлях назад, до периметру. Але він біг на осліп, наляканий. Єдина думка – знайти безпеку за межами ненависного табору. Евентін все розумів. Ельф затискав рану на плечі, і гукав хлопця, намагаючись попередити і сказати, щоб той був обережним. Але занадто пізно. Щойно попередження злетіло з вуст ельфа. Вони, стрім голов, улетіли на групу солдатів. Усі перетворились у клубок рук та ніг. Усі повністю захоплені зненацька. Флік відчув, як плащ злітає, як його штовхають невидимими руками і ногами. І як у паніці він відбивається, змахуючи мисливським ножем направо і наліво. Хтось завив від болю. Солдати підхопили цей крик і відступили назад. Хлопець став на ноги, але через мить його атакували. Краєм ока він помітив спалах леза меча, яке летіло у його незахищену голову. Він підняв кинджал, щоб відбити удар. Потім, кілька хвилин, усе ставало хаотичним. Він потрапив у чиїсь руки. Його безжально били. Хлопець намагався вирватись. Через кілька секунд це вдалося. Він знову був вільний і кликав Евентіна. А от чого юнак не усвідомлював, так це того, що вони наткнулись на групу беззбройних солдатів, яких застигли зненацька. Кілька хвилин ті намагались притиснути юнака й обезброїти. Але той так сильно борсався, що вони його не втримали. Вентін кинувся на допомогу, пробиваючись крізь нападників, щоб дістатись до юнака, і, нарешті, вони повністю опинились у безпеці темряви. Навколо лунали звуки бойових рогів, змішувались з криками армії. «Швидко знайди вихід! Не біжи, йди рівно, але поспішаючи. Біг лише приверне до нас увагу. Іди!» Слова Евантіна зависли у темряві. Вони зустрілись поглядами, і хлопець відчув, як очі короля ельфів, пронизують його перелякане серце. А через секунду вони пліч-опліч тримаючи на зброю, пішли до периметра табору що прокидався. Флік швидко згадував туманні орієнтири, які вказували на те, що вони рухаються у правильному напрямку. Страх на мить зник. Його охопило холодне почуття рішучості, частково підкріплене сильною присутністю короля. Він вже відчував таку непохитну упевненість, коли йшов поруч з Аланоном. Десятки ворогів пробігали повз них. Деякі наближались, але їх ніхто не зупиняв і не говорив з ними. Без перешкод двоє чоловіків тихо пройшли крізь хаос, який охопив жителів півночі. Крики продовжувалися десь у середині табору. Дощ припинився, а от туман продовжував огортати цілі луки від Стралагейму до Мермідону. Флік глянув на мовчазного супутника з тривогою, помітивши, що той – Злегка зігнувся від болю. Ліва рука висить мляво і кровоточить. Ельф швидко втомлювався, невпинно слабшив від втрати крові. Його обличчя було блідим і виснаженим, від зусилля втриматись на ногах. Флік несвідомо сповільнив крок. Підійшов ближче до нового друга, на випадок, якщо той спіткнеться. Вони дійшли до периметра за дуже короткий час. Насправді, настільки швидко, що звістка про те, що сталося в головному наметі, ще не дійшла до вартових. Але бойовий ріг насторожив вартових, і вони стали біля табору зі зброєю напоготові. За іронією долі, вони вважали, що небезпека за межами табору. Їхні очі не дивились всередину, та дозволили Евентіну та Фліку, непоміченими підійти до самого краю їхніх ліній. Король ельфів не вагався. Він просувався між постами, рівномірно крокуючи, покладаючись на темряву туман і плутанину. Час ішов. йшов. За лічені хвилини уся армія буде мобілізована та готова битись. Як тільки виявиться, що ельфу вдалося втекти, за ним вирушать мисливці. У безпеці король буде, якщо досягне кордонів Керна на півдні, або, як альтернатива, дістанеться до сховища у зубах дракона на сході. У будь-якому випадку це займе кілька годин, а його сили згасають. Ельфу зараз не можна було спинятись, інакше викриття, бій та полон. Обидва сміливо пройшли прямо між двома сторожовими групами. Не дивлячись ані ліворуч, ані праворуч, рухаючись у порожнечу відкритих галявин. Їм вдалося не привернути до себе уваги, аж доки вони не пройшли периметр лінії охорони, їх одночасно побачили кілька вартових і закричали. Евентін злегка повернувся, помахав здоровою рукою і прокричав у відповідь щось мовою тролів. Увесь час зберігаючи рівномірний крок. Йдучи далі у темряву, фрік насторожено йшов слідом, очікуючи будь-якої реакції від вартових. А потім один пішов за ними, збуджено махаючи у відповідь. Евентін попросив того не слідувати за ними. Тоді й почалась погоня. Двоє чоловіків мучали, шукаючи безпеку, а близько двадцяти солдатів бігли за ними, кричачи та розмахуючи піками». З самого початку це нерівна боротьба. Евентін та Флік були легші, і за нормальних обставин випередили б легко своїх переслідувачів. Але ельф був важко поранений, ослаблений через втрату крові. Тоді як хлопець просто був фізично виснажений випробуваннями останніх двох днів. У переслідувачів, суддя з усього, були свіжі сили. Флік думав, що єдина їхня надія це знайти схованку у тумані й темряві, а потім сподіватись, що вороги їх не знайдуть. Тяжко дихаючи, спіткаючись постійно, вони доводили свої тіла до межей фізичної витривалості усе перетворювалось на велику чорну пляму перед очима. Вона складалася з туману й темряви, а ще з гладких галявин під їхніми ногами. Чоловіки бігли до тих пір, допоки не здалось, що вони не можуть зробити ще один крок, але все одно поруч ані гір, ані лісів сховатись ніде. Несподівано з темряви перед ними блиснула піка із залізним наконечником. Вона пронизала плащ Евентіна та притиснула той до вогкої землі. Зовнішній периметр вартових, з жахом подумав Флік. Він про них зовсім забув. З туману вилетіла якась фігура та кинулась на ельфа. З останніх сил поранений король різко повернувся в бік, щоб уникнути леза меча. І хтож мить підняв свою зброю. Атакуючи, швидко зітхнув, настромившись на лезо. Флік стояв на місці, витріщаючись, шукаючи інших нападників. Але був лише... Цей самотній вартовий. Він швидко кинувся до свого нового друга, вирвав піку і підняв виснаженого ельфа на ноги майже над людськими зусиллями. Евентін зробив кілька кроків, перш ніж знову впасти на землю. Юнак біля нього впав на коліна. «Ні, ні, я все». Нарешті пролунала хрипла відповідь. «Я не можу йти далі». Позаду вони почули крики жителів півночі, їх переслідувачі наближались. Флік знову марно спробував підвести мляве тіло на ноги. Цього разу це взагалі не вдалось. Хлопець обдивлявся темряву навколо себе, тримав напоготові мисливський ніж. Ось і кінець. У останньому відчаї він дико гукнув у темряву й туман. Аланон! Аланон! Поклик швидко згас уночі. Злива знову почалась. Вона повільно падала вже на перенасичену землю, утворюючи ще більші калюжі та болота. До світанку залишалось не більше години, хоча за такої погоди визначити час було неможливо. Флік мовчки присів біля непритомного короля ельфів та прислухався до звуків мисливців, що наближались. Схоже, за все, вони скоро будуть тут, хоча й досі його не бачать. Отже, визволення Евентіна провалилось. А ще хлопець так і не дізнався, що сталося з щі. Він побачив зліва фігури, які виходять з туману. Отже, мисливці знайшли. Юнак похмуро підвівся. А потім темрява вибухнула сліпучим спалахом вогню, який, здавалось, вирвався із землі. Якась жахлива сила кинула фліка на землю, залишивши хлопця приголомшеним і засліпленим. Навколо посипались дощі з іскор, трава палала, а грім довгої серії вибухів стрясав землю. Якусь мить солдати півночі були темними фігурами, яких захопило сліпуче світло, а потім вони зникли. Стовпи тріскучого полум'я злітали вгору, в ніч, як гігантські стовпи. Вони продирались крізь темрявий туман та досягали небес. Придивившись у вирруйнування, Флік подумав, що це кінець світу. Так само раптово, як і з'явилось, полум'я зникло. Залишився лише дим, змішаний з туманом і дощем. Флік став на одне коліно. І подивився уперед, проте звук наближення когось почувся ззаду, і з туману та диму з'явилася гігантська чорна постать, одягнена в мантію, ніби янгол смерті, який прийшов заволодіти життям Фліка. Хлопець дивився на постать в заціпенілому жаху, а потім здригнувся, впізнавши дивовижну фігуру. Нарешті Прийшов відомий мандрівник – Алланон. Кінець 27-го розділу. Дякую за прослуховування та ще раз, вибачте, за голос. Що ж, окрема подяка тим, хто став спонсором каналу, а якщо ви хочете до них долучитись, то посилання є внизу. Почуємось!